Опікуватимуся ними. У мене будуть інші спогади, інша вдача, можливо, інша професія. Та, яку вони оберуть для мене на родинній нараді, як це буває зазвичай. І ні за що не викинуть у світ незахищеною. Нічого з того не відбулося. Все лишилося так, як є. Певно, мені було дозволено зробити лише одне, Виправлення. Одне дрібне виправлення, яке все одно ніяким чином не вплинуло на хід подій, на моє життя в цілому. Проте я відшукала Ярика, Ярослава Миколайовича Сайка. Слава інтернету і соціальним мережам. Він мешкав у цьому ж місті. Не скажу, що він занадто зрадів, але згодився на зустріч, вона була досить короткою і не такою веселою, як можна уявити. Він зовсім не був схожим на того закоханого у мене хлопчика, з яким ми виховували метеликів і гойдалися у гамаках серед зірок і дерев. Він не пам'ятав про той день, коли якийсь злодій зіпсував шини батькового авто. Після того воно псувалося Тисячі разів, хіба запам'ятаєш один з них. Ми розмовляли на вулиці, адже він категорично відмовився прийняти моє запрошення посидіти у кав'ярні. Хоча я сто разів натякнула, що пригощаю. Він ніяково ховав ноги у старих кросівках під лаву, а на його щоках проступав нездоровий рум'янець. З рота пахло. Мандариновою шкоринкою, яку зазвичай жують, аби заглушити запах горілки Повідомив, що закінчив льотне училище Устиг трохи попрацювати, зовсім трохи І пішов обвал, з якого він так і не зміг виборситись Все як у всіх, двоє дітей, дружина Разом не живуть уже п'ятий рік Батьки померли, мама від раку Батько пішов за нею рівно через рік Ніби не жив, похмуро додав він, коли ми прощались. Тільки і згадок, що про наш двір. Там ми були щасливі. Пам'ятаєш, як сиділи на пожежних сходах, і я сказав, що хочу з тобою одружитися? А як зустрічали перший сніг всім двором? Хіба зараз таке буває? Кожен за себе. З сусідами навіть не вітаюсь. Все набридло, отако. Я обняла його, поплескала по плечі і швидко пішла. Якби, якби він знав, що йому випадково буде подароване життя, скористався б цим шансом. «Без дати два». Тимчасово перебуваю у томочки. Хотіла зняти квартиру, але цим треба займатися, а часу на огляди помешкань немає. Я прийняла пропозицію Олега, і тепер шалено готуюсь до запуску програми. Олежик задоволений, допомагає усім, чим може, облаштовує новий павільйон для зйомок і страшенно радіє, що я вилікувалась. Вбачає в цьому свою заслугу. Я, звісно, роблю вигляд, що так воно і є. Я готуюсь до нової роботи і переїзду. Хоча Томочка мене не квапить. Навпаки, хоче, щоб я залишилася в її охайному помешканні. Наскільки треба, хоч назавжди. І поглядає винуватими очима. Вона завжди відчувала відповідальність за іншого. А мені смішно, я нічого в неї не питаю, але й так видно, вона світиться. Хоча при мені намагається насунути на обличчя маску скорботи. Таке вже виховання. А, дарма. Я теж свідчусь і цілком поділяю її емоції. Мені лишився тиждень до офіційного розлучення. Їй, дасть Бог, стільки ж до бажаного заміжжя. Цього разу вона не пропустить свій шанс. І я її всіляко у цьому підтримую. Вона погарнішала. Очевидно, порожнеча у її душі швидко заростає. Я теж виглядаю непогано адже я повертаюсь до себе. Мені більше не сниться вежа. Я дійшла до неї і зруйнувала. Мене більше нічого не стримує.